نظر ویخیبری ایو واقعی ایو صحبا کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغل اویل چھے افلانی کس دیر بہادر سر او جنگ دو او دیر ادالده پلارکی دیر اکارنامی او کھاو دا دیو دا دیو دا دیر تاریفو ناوکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلمتا غالبا نا دی صبا کرام ډېر حیران شیلې مسلمانانو له طرف نه او جنگي رو داسې او جنگیر رو چې خلک تماشه وکي خیر صبا کرام حضور ورمنډه کو ورغ لچوي کتلله ساته ننو اوته ساته ننو اوته یو د تپوس په جیسه سلیو خپل قوم کبیلې ده په رنګي دلې بس اسلام اسلامي ولله او غالبن تکلیف کو هغه کلتوره کې ډیره شلو شلوزان ته ټکی ټکی مڼډلو بس بسموردار کو شبکره مبې چې دا وسوږي نشهادت چې لري لري په اولنی شرط دا لري چې سړی مسلمان وي چې دا عقیده اهل سنت او الجماط ولا کېده وی مسلمان وي او بیا دې څنګه دلته راځه د پار غزا خړې ویده پانه چې د نوم د پارانامه د پارا او د شریف مفهم دې شي درې کسان بل ټول او ناول جهنم کیا چوله کیږي چلا بکافرانو به صاحب کتابني اوې بنگلانيان ابو د مسلمانانو نبی پاولبه وی حافظان کاریاں برشی کارینہ صواب کرام او دور کی کارینہ مراد علم بو سب په قران ته ای دو لقران علم باور سره اب کاریو دا کاري براشي الله رب العزت پتن تپوس کی چتا زم ما دین د پاره سکیو ابو شما داسه قران یاد کول او داسه مسالیم بیان ول او داسه ملمو داسه کول داسه کول داسه ا ل و د و تی چت درو غ و فرشتي تا, تا, تا خدي ده پارا دا عرصو کول چې خلک می تعریف وکي چې داسې حافظ دی او داسې دا کلاوت کوي او داسې عالم دی او داسې مصالې بیان او داسې تقریر کوي تا دي ده پار بس هغه درته خلکو درته ولا په دنیا کې رتقل کویل که کل کوی تعریفونو کوم سره دي فرشتو پاريشتوتا به حکم شي چې جهنم کې وروا شي باور لږ بیا به یو مالدار کسب رايش هغه وګوري تازه ما را پوي چې اج سخي به یې مالدار به سخي به چې الله ستاره زره پاره من جماعتونو زولو پولونو مې ورالو دا سپه راتونه مې کولو دا مې کولو دا مې لګیا به policarnami ba bayani الله رب العزت ورته فرمایي چې ته دروګي فرشتي به ورته وی چې ته دروګي الله رب ورته فرموي چې تا صرف نامیده پارا کول چې خلکو جفلانه داسه سفیریا داسه خرچو کې داسه کارونو کو داسه پداسه ها دا ته خلکو وویل ما سره دې فرشتو ته وګورئ چې کې دریم بمجاهد راشي مجاهد برابري شهيد شوه بيران ها مجاهد تبوي شي تاسې کولی دي زماره په اوشي علامه هم بس تاسې داسې کارنامې میکولی دي داسې جنگونه میکولی دي داسې میکولی داسې ډټچ می ديزاینم دا استابلي پر دین باندې قربان کوه کو بس تا تطتر جاری जखمي يا مواه الله رابولزت به ورته فرمی چې ته د روغ رشت به ورتهغ نه باو فرمی چې د الله را فرما چې تا او دی د پاره خلی او چې دا فلان کلی سړی او د فلان کلی خلک داسې بادر او داسې تقلی اوما داسې کار نامی وک کوو داسې جګ دومره خلک ن موردار کوو داسې داس داس تارونه مې کوله په حاضرۍ مې کوله اوبس خلکو زړه ما سره دې ما را پاره خپینو کول فارښتور ته به حکم شي چې دام وروا شي اوی شریف مفهم دی چې دا غ خلق دی چې کم سره به د جهنم هور د قیامت پر ورځ دوباره دوپاره جهنم وسوم دومره گرم دی او بیا به ترغه وخت ته پورې د څور شوه ino بیا بیا خلکو را ګرمي دا د جهنم دړي دي خشا دی او دیسو مسلمانان دی. نو اخلاص ته او اخلاص دې ته یو کار هر یو عمل چې دې آ صرف او صرف د الله رب عزت ترزاده پاره وکي چې په دې کې څه د خلکو خبرې اترې دا کې اتر سینې چه خلګمات و چې دادہ سنيک ساړې دندادا سره دادہ او داو د پدی باندې نه خلاصي کې ساړې دای مثال داسره چې پارس کوسين ټول شپه ولار دی یا پر سجده دیو آرام آرام کئ لګیا دي آرام ان ټول شپه بسټړې شي په لاته هغه شي نشي کې دي ته ځکه چې الله د الله رسول او دغه دین منینا پختتو ک ین دوستړی او خدا نه را مداغه رنګ مسلمانانو جانونه بسستي او خدا م ک خ مکه قیمت په وررض بسسی نو چې ماه پااره نوکې د نام نه نوم د پااره نهموود نو معش د پااره رییاکاریدي کوله مظ سره پ کدي چې د تاال در کوم کم ما د ریسی کوي خوه بهله در کوم و ما ده پارده کل نده نو چه ده پارده کلی ده ورشش راقی انسانان خوشده ده رده انسانان آنو بارده لحاظه هر وقت پازانز کورد فکر کوي چه زده عمل کنه يستن بارا کنه لا الله رزاله بارا کنه کنه از بس شتان خوشش که لگیر کنه چه ده عمل که ده سره ولی نقصان را ولې اخلاص کې نقصان را ولې ریاکاری په کې ورتوا شي نه وو جنومایش په کې ورتوا شي کوا الله ولا وين شي تدید او جنباتو عمل پرېږ دینا ته عمل کاوه او بس الله باندې په سره چغله پات صرف تانه پاره مې کولای شي چې غیر استر کا بیلونه استر شان مطابق نه ته بخوال فضل او کرم باندې قبول کا د قبول شی بس کارو شو او شیطان کوشش کوي لګیا وي چې د انسان دا قبول عمل په ست طریقه ضایع ک کوي خو ورته نې کېږي او کې پټا چا سره بسد کا خیراتونکی او شیطان ورپسین ختې ان ختې ان ختې ان غړي را کيسه چا سره نې کېښې خېګړه دا سه حالات ورسره جوړ کې شي خوله والی سیاست خبره تر را تر شي بس بیا چې تربيته نه شي بس هغه وسه کې یو تر څو پرځم په ټوکړو باندې اوسه دوه سلته د فبروري کې تر څو ولمو غه خیراتونه ورکول او دا سه نمک وړداره مطلب دارے دا چې دا خدای رضا بس هغه شیطان د لزایکه نه الله رضا نه پاره دین نه کوي دا خدای کو بس نماخه لاله نو موږ مورداره وپاره لیکلې ګینه الله والی چې چا سره سنې کیو کې بیا یادې نه هېره ایه بس چهر شي او چهر شي फायदा کې شو هېر شي फायदा کې شو شیطان به درس زای کی شي بثانه هېر بچېره شو لا خبره ده چې بس نه کیو په هېر اګه شریم په دی یت م کوه چې سباتته بهزهدي سرهنیکیانې وکمدی به بیا ما سره خصلو کوې یا به زما وخالفت نه کوي یا دا به یا چې د حال د ضاان دپاره دي کوي نو بیا خو د دی نووررو خبرو د سرهړو غوننجی شو ضرورت نشتهري د سره غنجی شي خ بس حالا د پاارهدي کوي مپالله باندې پرېږه او ولادت زیاته در سره کې تقریف درل سي اوه خداغه ټول ديني مان دي واغه پوي شوکاري پوي شاغر تپوس بتنه الله تعالی که کې په دې دنیاونه کې پکا برا خیرت کې بتنه کې ستاسو پر ذمہ کو تاسو یو ذمہ وا چې تاسو کار کوو او نیکی دیو کا اوس ستاسو کار راغلي کې سي حفاظت کولی چې له داربار ته افاظت سره ورشي ګو محفوظ شي چې شیطان د حملې نه به شي ودا غران دي شهيدانو در شهيد شي صرف مسلمان کې دیشي هم هغه چې د لار ازاده پاره یې وه انګريزان دي يهوديان دي کاديانان دي ی شي آغان دي ی تر څو دي مختلف فوجونو کې یسایان دي تر څو دي فوج فارس کرا پاکستان پروپوز کیه یو ایس ای دی ایایوک کډ کډیا نه ریه یا یوګودیری یا شییا دی نو بس فوجي خپل تنخواه راغله کار کی په تنخواه کده دوران چرته کی چې جنگ کې یا جګړه کې موردار شو نو دغه دا مطلب نش په چې د پاکستان اسلامی ملک دی نه اسلام اسلامی در طرفه د جنگي دو مور شونده شهید شو بلکل د سنه دا هغه کید نشته د اسلام او د مسلمانانو له څنګه شهید کارسمه دی, چی خلقی چی دی, دی, دا دا دی مرش. و چی خلکه وی چی یاره دا خو پاکستان د طرفه د جنگي دو د پاکستان د طرفه مور شو خوښور چي مور شو نوکری کول او پیسې اغشتن او دا خو به کول چي تنخواه اغشت او د دې زمواري ولا به کوو او باکیش حادثه درن غیره دو اړه خو دوو بنیا ضروری دي اول اسلام مسلمان ایدن. او دریم چې دین ورې اخلاص دی الله راضا ده چې څړې مسلمان او به په اخلاص باندې الله راضا ده په اړه جنگو کې هغه پیدا نه و دي شهید بیا ودی پوس پاکستان فوج د بهتیا ته خبرې دی پکې قانوني راسي بهتیا ته موندا دقړېږي چې کډیانې پکې اخليش یم پکې اخلي ووینه نښانوونه کوي په تنو وقته دنیا جهان نښانوونه نه تنو شي ته په پولیس کې وی کبار سکی ځکه یا ضروری محکمو کې در سرم د نلی ساتل پکه ضروری او اهم محکمو کې د دی بالکل املی کار سمره د موحب وطن او تو ورته ار سو وکنه کله موکرا شون یا مار لړم کار سره ټک ورکوون دي سر ور سمره ته ځان سره ساتو ساتو ساتو پچی سات کله موکرا لنه ده بسې ټک با باور کوي شیخ حدیث رحمت الله علیه گلستان کې د رجب واقعې لیکل یو بچو هغه د باید شید دیره تنګه د ډاک او نه راغلی وړ خاطرناګروپو چې ډیره سختې خلک په تنګه را وسي او باید چاته په تنګ وه اخیر باه منصوبه بندی ک چې یاره داسې دا ګروپ پول په کار دی بسې سره خپل فوج مګری کو بس منصوب ورته جوړه ک چې کلهدي بس ډاکه مع کووه چې را بیا خوستي د خپل فوجيانو چې ورسره څو مرګ لري کړي داشو هم بس اړبيه اطلامو کته بس اړغلي دي ور دي ورغلي غونډې গ্রেফতার کړو وونو ګروپ یې গ্রেফতার کړو راوستلو پیرشي پکې دا وګو داسې 14 15 سالوالو کو هغه وزیر چوکاټلو په سره خبرې اترو شونې ده درځو خيارو موزهنو با چې ګوره ډیرر کممر راک دی او ب غلت مجلس کې غ ک او دا بهغ شي دی خیر دی بخوامات ا را قزه به تربیت او کم دی به دوکومت ډیر فمن سړی شو چې ډیر بادر سړی دی خیر د ډیر پیرراان او غ ورته چې ګوره د ړاقانو د اوات نه ل دی پرږې بس خه میږي اول نه دا تربیت پې او پهه خیر بچه راجی که اغالی که ورطاوالا که سوکال تربیتی او که وفید شو اغشو درباری شو درباری شو دربار که ناس تا پاس تا ورس تا گره تا گره تا گره بس دیم دیر خوشحال و وزیر صاحبان چکو رکن از ما کارو شو ما چه خبره کدی شو خیر دالک چه خود ترین شویده پت پاپت پا ایبل گروپ شوو شویده کدیده که هغه نه مزبوط ګروب جوړ د وزیر سي پکور باندې پاک کو کارنامه او په باسو وزیر سي ډایر سي یو بد دربار کې وزیر چې غي سورې شورو کنه دور او بچا چې موږ درته ویل موږ درته چې نی پریګو ګور دا پلار پنې کډ اقوانوب کبیله نو د دې منګادار ته ويل چې د مړکو غوتابل نه او غریو تربيت نه څه تربيت دا و شو واخیره کې هغه بیا یو شیر لیکل دي نتیجه کې چې ګورګ زاده اخر ګرد شو او ګرچی به ادمي بزرگ شود چې لېونی بهډیا د لیو زوي چې دا هم لیوي که په سړی په مجلس کې راغلي او تنبر جوړ شوي خو دا پهغاټین کې زبرګې خوې خو د لیوه دی نو دی خو د بلسی نه شه جوړوله دی به ماهپل لیتو کوي نو مار خو مار دی کارڅره او ساتې نو د مار به چې راي شو مار به کاروم تربیو کې زههار به پکې ټپم ورکې چې موکه او دغهرن د کانی انشیاد دی د ملک کارس ممررهکه دی و چې زه موبیوتان مو وغ دغه یم او دلې و بچي د مار بچي دی د لړم بچي دی چې کله مکمله مسلمان ل و ټک ور کوي په کار راځي کوماتو دا نظر سانیو کی پدی فیصله وباندي شهر اغه مو ضروری څه زموږ کې نه دي ساتل په کار والا او بیا د تادیانی او شیا خو د زندګ زومر کې کافران دي دی, دی جوندې ساتل هم جایز ندی حکومت لا پکا دې چې حکومت تکلو حکومتونو په اړوي شي تاسو نو هغه صحیح مسلمان سړي هغه به اول د هندستان غم نکي هغه چې هندستان خراته معلومه کاره دښمن دی د امریکای غمزنکو ما ته معلومه چې زمخاره دښمن دی خدا خو په ملک دند د لستونې خماران پرایته نول څومره اسلامي ملکوونه شي او هغې چې کوم تکه دی دا با شاگان د غلی اول هغوی د به د دشمنان او غ هم نهلی کی اوللی د ملکې دن نه چې کم فیت نه به وه د غې د ختملو کوشي شپې کوی چې دا فیتنه دن نه اناندوني فیتنه شي به هررته خواې را هغه سره پااسه کولی شو او دوستان دی را معلوم د هر کېسه ور سره کیسه کولی شو ان نه رابانې شي که امریکا دا قبل مخبل او دا ملک د نه تشیا کا دیانه نو دا خو لستونې ماران دی دا فټنا خطرنا کده ای او دا ډیر هم پکاره چې دا فټنا او دا مصیبت سره ختم چې رسو پر دا فټنا او دا مصیبت نه ختم ملک زمونږه نه معاشي تره کی کولای شي یو له ها سره نشي کول نو پاکستاني د نه نظام راشي سم نشي کول دا سو پورې دغه فتنه په ملک کې دا دغه فتنه دغه ټمو له سره کوشش نه بلکې چې کوم حکومت رازيد د له غیرت حکومت د له وسان پکې راغون شي نو بسوم ددي سرپرستی کوي یا برکار ديانانو سرپرستی کوي یا برشی اغان سرپرستی دا چې په خپل د له د لګان د وسان نو بسوم ددي غیرت او خلکو مرګرتیا کوي بنده دا کسان چی غواړ په ارسمره یو په اخبارونه را که کوپا یو شی بل شي را مخکي نو د دې شریه حیثیت کو هغه اتصال له رسول بیان کړل تر پاکستان ای نه ډیر تعریفو کی او ته د پاکستان صدر وزيرازا مې ډیر تعریفو کی چې را دا ډېر موحب وطن او دا داسې غلي دا ستاسو خبرې ایسام ندي فیصله غره چې کوم د الله د الله رسول بیان کړیا بس هغه فینل خبره ده هغه اخیری حرفی اخر ده اخیری خبره ده او ما اخیری فیصله ده چې مسلمان دي نو بس ټیک ده او چې مسلمان ندي نو بس که یې سره نه کوي بعض خلک لګراي دنی ما دا جنوستو ما حولون تراشینو شیطان او لاباز خلق ورطی و فلانه ایسایی دومر خدمات کلید و دومر دویعن جوڑ کلید و پینسلین جوڑ کلید و دای جوڑ کلید و دای جوڑ کلید و داگو دا انسانیت تا سمر فیدا رسولید دیبا دوزخت ازی بچه عام کسی غریب معلومات نی یا دنی که کمزوري بیمانه تاسو سوچ کې شيشک کې شي چې دا ورول حالانکه هغه څه دې د پاره خونې نه کړی چې دا ډېر زاده پاره پنسلين جوړ کولای دا دا کوریسر چې کله دوه خبرو د پاره چنو میو شي چې ډېر ځات مشهور شمشې پاک تا قیامت مينوم چې فلاني سړی چې کړی دا ایجاد کړي او دیم پاغي پی سي کم دي کې خیراتي تقسیم کولې وې پیسې پیګړي د سلورونو شی یو بیا را باندې په سلور زره په 15000 زره خرڅه کوم د ډاکټر سیمنز د انټراکریا انچورا کم انجکشن به راتلې د دچ جوړې کې نږدې د بسمره خرچي 15000 به خرچه به املی او یو کورس په بسمره کېدلو که رأیNetاز خبرې مسحق س uma obra Rovanda 1 drop 10 cam پوے ، آیا که ارخایر روپایه ifat 50 روپای indones 1989 warsنان حی�� 50 route 10 route 250 proتریش روپی او دغه څه چې به دغه ته بځیره به جنت تزیدا کافر جنت د پاره غو شرط اړو دای خېښه ونه ده چې څوک به پیسې خرج کړي دا بکی دا په اولنې شرط ولا مسلمانې دل دي اولنې شرط جنت د پاره مسلمانې دل دي د ډیر ار کې دا کافر عدد مقابلہ کې وړي ګونانګار مسلمان چې بصیر کليمه ویله مو زو داس سره پیه او خو نه را و غړې وړي کړې نه ده نه بهتر دی چې چرداه کیده خوشاله ده خدای وکيده دغه کلمه به اول خدای سره چې کېده شي چې الله تعالی او بخیر بلورزم د دفتر کې ناس یو مرګری که کچی د صحافیانو کې سوډر مشهور صحافیات کو بیاغه خبره کوله چی چه... په پنجاب یو ډیر غټ سیټ هو آغب... د پټانې دا چې دج... سم مليون اوس سینو هغه را پټانو حساب کتابو بیاغه دا خبره کوله چې چه... چې چا برت سوال کوله چې مال دې زیات یا دا او دغه چې بس هم نورته نه را زیاتومغه ته نشته نه 15 غلیو دومره مليون او دومره کارخاني ری چې حساب یې ينپوی... دا دواره ته مکو دواره ته دا کو چې خدای درته د عبدالكريم غون ته مرګ راکی پیداوی مرګ ورو کې دا خبره کوله نو ته نړی ته پوسو خو یې غاک بیان وکولو چې دا عبدالكريم چې سس سدا بیا چرته ده سي د دې مرګ چې دا سړی مرګې دوني دا دې مرګ نه سمېشت مخ کې وی سره میلا شوم دې صحافي ای ناس او ماته اچي تاسو باندې ما عبد الله ور وخت په باندې چې دعا م پاکماه د بلکریم وون طره ک نو در تر چې د بلکریمڅکلی دا زمونږه ی ی میلو پاغی کې مللاظمو د پلار د وختو میں او چ او بانګ با او بغیر بلکار او تک کار نه ش کولی بسراتلو باېخواړیدو او د چ نهغیر بل کار منځ او دسې سره پیجانندوم پيما سوزل اراده وکړو چې دی وباسم کوي پلار مراته ولې چې زما د زماني چې څومره ملازمان دي چې ما کوم ساتل دا به ګورې نو باسي ک کار کی وکړي پیما ول چې منه دمره ربونه کړو نه غټو په کې بس دې دې پکمدار دی خوري 2490 په سمده 18 شوې ما خپل فیکټرو کې ده دې هټ سکيم شورو کو چې سالانه به یو کس حج لری ګم خپل فیکټري خرچو باندې چلټری مارچ ولوی د عبدکریم نومروه وتلو پکې می عبدکریم صاحب چې تا خلټری راو هیڅ خو الله کې لرم شه خواج لنز ډېر خلکو په یو واغبه چیزه خو نظر میون نه کړو موږ شو پام شو می بس لا نالو په دیم کال بیا د نومروه وتلو بیاین کال بیارو وتلو می کې لرم شه یاته چې خیر کوريوي بس خیر خیر کسی نظم. عجیب عجیب دی کوم به په ه کېدي شتللی نهظم ینی مو او داسې د پژ خل اج بااجي به خبرې شو ماته چخ بلکرریمه داسې کار کوم چې د ه خر چم در کوم د دی کالم خر در کوم ټولو او بل کارم د دو کارو دله ن د پیسې در کوم او د حجمچکار حج چم درره در کوم یا علیکم الله خیر کله الله دې آسانې الله او موږ سیوشته خاصې د چتا سورل شي نه بیا د تاسو خلاص او څه او چیرې دوه کاله بدله تنخا غانیم غونډه خرچم درکم ایڈوانس او بس هڅ خرچوم دې درڅې غلی شو خاموش دې 100 پاسوي چې بس ټیکته مدرد حال تمرا و moż ب Lilnaid معذید، نوامge ع�� 1941 اما م problem مومز و دسکو اب تجب فرول سر و خواہبه مایمحان ز력ین زمان وальным حجل ؤ queen مایم حجل رستی تک بس spirituality اما جو القدرگ حج لها ماذا بجوپ دا از دنما قراب بن رمک موچنان امام وفاد شد مجرد من هنا بزد 않는 تین ق Heavenly Nicolas پahanر کرجی یک وانت این به مهم کبه زیادین به اپ risque swoją چاین سر غیبه پشبه چیز من درمونه چندانی اون خیلی وهد گرفت آین چونار فراو این بلا دمهر دیریعا خود ربطنتی روشک رائد و, دا شو دا شو کی دا شو و حیران شد Latv. ابد آله سینگه image Prophet was who was permitted با زیادین خنمان رخیر با خواهم ذر ولی محلقه چې چانه تبوزګې ټول به مرچې وبنګې څاړې وای لکه جمعاتي پالارم نو تیر شوې مو زوږدا څو لالي خبرې خزرتم ویل خزرتم ویل چې یاره بس اومدا چې داسې د تخاله کلو اومدغه شیونه پکور کې خو نور سکی صاحب پیتا بنو مزومله څار څوبنګونو او حسینو دمه چې یاره نو د دغه خپل د دومره اوچت مرګودم چې برتخ کار بیا خزرته یو خبره راو چ زمون دی محله کې دی یو جینۍ و سوغړو ورسالهور بچي او مریمې نوم او دغې خوند یک دم شو ویدا یو کور کار کارز دا خلکو نظر په غلطه ویدته پته ولاګی دا چې داخ دخلک ورته ډیر غلط نظر باندې ګوري یی بزدا شکار کو چاګي په سورغلو او ور ته دروازی نه بهر چې فلانې زما خورې او نن نه بعد به د کور نه به هرر کار د زگار ستا ستا چېڅ ضرورت دي اوسی نه به ما ته اوی چې دومره دومره د میاشتې زم د داخل چل می دو به چې تنخواه واغ سنو کور ته به د اول نه رالی و الته بالاووا ټوکره کې بیا د هر شو د دا میده واغې ډیړه کې کی باې ور بیاټټه کو چې مر هم خورې سودهوالوچ تکه او وی دې باران لو وېдеш دا حج لته سودا د وکالو د ریکار دنو د د دیو جنانه چې حج لاندل وېد بیا بدی ما شمن او د سو پور کې روټه مریم دی دا ما او د ب کوند خزل د دی روټه خوراک ستکه بس چالي زبال تاج کنا سه مودا بل دی چی رہی بس زه کوم دا د وکاله د د ریکاله د باندې حاج چنځه زمو چې بیا تا ورته د وکاو له پیسي ورکی مې بس سړې خوشاله چې زکه زلاړم شم نو دوکاله بس بیا رټ وکاله غونډه پیسي وې د روړی رپورت نه راغلی غي کوي ورکیږي غونډه پیسي لته ورکیږي یو چې ها بس کار وکړې رې کار ا دې نه دا خدای غیرت معاملې ده ولله تعالی غړ غیرتي بچارې بیا چې و سړې په انسان غیرت کنه الله او په دې غیرت نه کې نو د سډ به وويمون ته داوي چې دوعاه کې و چې مرک والله خ دا بلکرري را ک دا میکی خو داسې چ دی او دا چې مسلمانو که نه نوله ټول مر د پ دغه و خ تعالله له او کافر ک هرڅره خولومر لنیکیې وکې رس وکې ایمانه کې دی نشته دی نه اون په دی دنیا والله تالا شوت ورکېله دولت ورک او کو ډیر من سړی نه الله په فضل کې خیره کې مسلمان کی ټغت فضل پکای نو سچای لږی مسلمانی کی نو بس الله تعالی ولا بدی دین حکم مسله ور کې په خیرت کې مسله ورته الله ربه لزت کو سران نبی هغه اخلاص اصل شی اخلاص چې دا سړی زده کی چر عمل کې الله رضا ده پاره کې ұрдико. <mimics>